Egunon berriz ere, maiatzaren hogeita sortziko, udal eta foro hautezkundei, begira, autagai, guziei, tarte amango diegu, euren eh? proposamen eta konpromisoen berri emateko, batuzen egunetan, eta foro hautezkundeen kasuan, José Luis Aizpuru, Euskal-Irraietako erredaktore burua dugu, gurean horretarako ere, José Luis, egunon. Egunon bai. Eta gaurko gure gombidatua, Eider Mendoza Larrañaga, kaso. Egunon. Etorria. E, azpitiarra sortzez, mm -hmm. ok ez banaiz ondar bitartua ere oh, yeah. berrogeita sortzi urte e, ekonomilaria, ofizioz eta politikan eskarmentu haundia, Eusko legebiltzarkidea bi mila batetik aurrera Gipuako batzarkide ere bi mila hamaikatik heereetszira eta bi e, mila hamabost hemerentziko agin taldian auerez banaiz batzar nagussietako lehendakaria ordu gelostik e, Gipuzako Foraldundiko bozerra male eta gobernantza diputatu foru hautezkunde houetarako aldiz. Bueno, ba, Euskallderri Herertzaaleengipu e, posako diputatu nagusiarako autagaila izango zara, e, Mikel Olanoren lekukoa e, hartzeko prest. E, Gipuzkoak e, bultzada berri bat behar duelakoan hala orain arteko bideari lanaren jarraipena egiteko. Orain arteko bidea sekulakoa izanda, Mikel Olano diputatu nagusia aipatu dezuta nik ere hor aipamen nahi nuke izan ere bere apaltasunetik eta bere izaera nabarmendu nahiko nuke izandalako oso eskuzabala edukidulako lurraldea bere buruan edukidulako herria buruan Herria bihotzean eta hor, horretan e, murgildu da BTVtean bete azkeneko urte eta urte luzeetan. Sekulako ekarpena egin dio lurraldeari eta horrela azpen nahi dut, berrikuntza politikoa egindu Gipuzkoako Foru Aldundia, nik berekin beren lankide izateko ohore aukidet eta noski bideo horretatik jarraituko dugu bultzada berri batekin. Hmm. E, belaunaldi berri batek hartzen du lekukoa kasu honetan e, buru neu izango naiz baina talde berri batekin eta bideo hori sendotu eta bideo horretan sakondu nahi dugu etorki. E, Euskarari buruz galtu nahi genuen e, erabilera apaldu egin da orokorrean eta gipuzkoan eskualdekoa bada ere e, ondo ezagutzen duzu Bidasaldeko errealitatea Irun hiun portzenai apalena duen herria dela Gipuzkoan hoko bergeita bata ondarribian hamildu egin dela e, erabilera ehuneko eggeita laura e, kaleko era, erabilera. Kontor hartuta uz eta gizarte anitzagoa e, dugula Gipuzkoan ez ezdaki zer leku duen euskarak zurik uskuntutik Gipuztako proiektuan dianostiko edinaguzu? A sekulako e, lekua du euskarak egiten gaitu euskaldun eta beraz hor sekulako lekua du nika e, aipatu nahi nuke e, egia dela badirudiela apaltzen ari dela, dela e, erabilera edo ez beintzat ezagutzaren maila berean eta hor eman berdiogula bultzada da Kasuan Gipuzkoako Foru Aldundiko kide izanik aipatu, e, lan asko egin degula azkeneko urtetan, hain justu eskaintzen ditugun zerbitzu publikoetan, eskaintzen dituztenek euskera eh jakin dezaten eta euskera erabili dezaten izango gera erakunde bakarra nun, langilegoaren 1997 hizkuntza eskakizuna e, beteta daukan, 1997 horrelako erakunderik ez dago inguru guztian eta bide horretatik jarraitu nahi dugu. Hain zuzen ere eskubide bat dalako eh Gipuzkoarrena euskaldunena zerbitzu publikoetan euskeraz hartatuak izateko eta aldi berean gure eginkizuna zerbitzu hori euskeraz ematearena. Aldi berean ikusi deguin kuestetan ere Gipuzkoarrok e, ikusten degula beharrezkoa dela gure zerbitzu publikoak eskaintzea euskaraz, hizkuntza ofizialetako e, bietan, euskera ere noski eta bide horretatik jarraituko dugu. Jakinda erabilera apaltzen ari dela edo ez beintzat ezagutzaren maila berean Gipuzkoako foru aldundiak ere proiektu estrategiko bi E, jarri ditu maiganean honetan laguntzeko bat izango litzateke bideo eta bakaleran dagoena edukiak sortzeko euskeraz ze gure seme labek asko eta asko konsumitzen dute gazteleraz edo ingelesez eta ez dago sorkuntzarik edo ez ezbaintzan daiko euskeraz eta hori bultatzeko bideo e, sortu dugu eta aldi berean ere badalab dala, e, izkuntzaaren berrikuntzarako bueno, ideia berriak eta e, jorratzeko eta bultzatzeko eta sustatzeko etorkizunean baur, e, ideia berriak behar ditugulako euskerari dagokionez, erabilera hori bultzatzeko, enjustu. Eh, no. Hala hai. ere, nik nainizu galdetu izkuntzakitzunak aipatu dituzu, eta azken denboraldi hauetan e, bueno, ba, aktoritetak eramaten gaitu euskeraren kontrako zenbait e, erabaki judizial ere, eta oldar judizial bat baote dagoen alditu nahi konizukea. E guk e, ikusten deguna da e, gure hizkuntza eskubideen aurkako jarrera bat dagoela, et, dagoela kasu honetan epaitegien aldetik. E, gipuzkoako e, diputazioa, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere lan laneskintza publikoak egiten dituenean noski horretan jasotzen dana da behar dituztela baldintza batzuk bete langilek, eta langileek jakin behar dute euskeraz, eta horrela jasotzen dena lan eskintza publikoetan eta hori ez da soilik uliazpiren kasuan gertatu, gipuzkoakofuru aldun diaren e, zerbitzuan bakarrik gertatu, irungo udalean ere gertatu zen, udaltzainekin gertatu da barakaldon, atzokerez balemanago beste edi, hori da, erandion ere gauza bera gertatu zen eta hor erakunde ok, egin behar duguna da lan e, haundi bat elkarrekin koordinatuta, hau erantzun bateratu bate mateko eta ikustu gure hizkuntza e, eta gure eskubideak bermatzeko e, gizarte e, gizarte barkatu zerbitzu publikoetan. Elgeita le aldatu be poliete euskeren. Legian aldaketak egin behar dira? Nik ez daukat, e, ez daukat erantzun bat horri emateko, ez dakin nola egin berkolitzateken, baina bai, eskatzen duela elkarlan sendo bat erakunde guztion artean, eta eskatzen duena da, hain justu lankideetzaren bidez, honi erantzun bat ematea. Lege hori aldatu behar dan, lege berri bat egin behar den, ni formula ez dakitzen den, badaki dena da bidea zen behar duen izan, eta da lankideetza erakunde guztien artean. Euskal gintzarikin ere? noski e, sektore guztiarekin, eta hor badakit gainean lanean ari dela, enjustu. Guke aldundi bezala hor raipatu, nahiko nuke, hori e, garantzaitxua izan da, e, egin degula ibilbide sendo bat ere, zentzu honetan. Alegia, e, gu gure egunerokoan lan eskintza publikoetan e, eskakizunak egiteaz gain, ere bat, jarri dugu estrategia bat, haipatzen izkizuen bi proeitu estrategiko badalab eta bideo, baina aldi beran ere, gipuzko harigune sortu nahi gaude eta da Ariguneak sortzen dira urtean e, astebetez eta Gipuzkoako Foru Aldundiak daukan e, proiektua da hain justu urte guztian zehar izatea Arigune Gipuzkoako Foru Aldundia eta formula hori gero zabaltzea e, lurraldera e, baina noski bestelakoak gure hizkuntza eskubideak e, zalantza jartzen dituztenek behar dute erantzun e, bateratu bat eta lankidetza bat eta horretan gabiltza bai Ongi e, Berrintasun politiketan jakin badagigu Gipuzkoako Foru Aldundiak berrintasun plan bat ere abian baduela, bueno, ba, gero herri-herri bako ere badu berea, nola naier ere berrintasun ba, politiketan eta vida sozialderi dagokionez alardearen gatazkak ez imprestintzen du dena, ez dakit zein urrats e, emateko prest e, zaudeten, bak Gipuzkoako e, Foru Aldundian edo Gipuzkoatik, ba gatazka Eh, Oni atera bide mateko, bat emateko batuzen lagurteetan. Ba, berdintasuna ipatu dut zunez, nik bi atal jarreko nituz. Kede bat, berdintasunaren ikuspegitik eta gero eh, alardeari eh, dagokion dagokionez edo alardei dagokienez. Ez da lotuak zure uste? Gipuzkako, barkau, nik bi atal gero eh, aipatuko dut. Bi atal hoiei dagokienez, berdintasun ez uzen daritzak eh, legialdi honetan eginduna da injustu aurre protokoloa martxan jarri. Eta da, eh, genero indarkeriaen aurka Eugunero ematen diren salaketeei erantzun bateratu bat ematea. Azkar erakunde guztien artean horrelako salaketak egoten direnean bai udal eta bai gipuzkoako foru aldundia eta eusko jaurlaritza ere behar denean horren aurrean erantzun bat ematea. Zerbitzua jarri ditugu martxan hain justu indarkeria matxistaren kontra, ogeita lau orduko zerbitzua dago une oro bai telefonikoki bai aurrez aurrez zerbitzua emango duena eta larri aldikasoba dagoenean etxe bizitza emango diena emakume eta aurrei kasuan hori behar jarria dagoenen eta lanketa hori eginda legealdio honetan eta aurrekoan ere eta hor sakontzen jarritu beharko dugu etorkizunetan ere. Hiru e, baliabide berriren delituak direla konton hartuta, ez? Horrek Orre, ezka. Nola barkatu? E, hemen datuk eh, ahondituk diren eh, kopuruetan de, delitu diarako. A ber kontua da eh? e, ahonditu egin direla salaketak eta horrek ezka hondia sortzen du eta balia baliabideak ugaritu egin ditugu. Orain, e, aurreko duela bi aste onartu genuen gobernu kontxeluan e, diru partida bat enjustu hiru leku berri irikitzeko gipuzkoan, bat izango litzateke donostian, eta beste bi, bi lurraldean zehar ditugun baliabideak ugaritzeko. Ta baliabide horiek dira, erreta ematea, hogeita lau ordutan, indarkaria matxista salatzen duten emakumei, erreta emateko. Telefonikoa aurre edo behar denekoa. Berailei eta beren familia artekoi. Eta protokolo horiekin aurrera jarraituko dugu. Hori alde batetik, eta bestelako neurriak ere hartu ditugu berrentasunaren ikuspegite aldundian. Irun eta ondarrabiko kasua aipatu duzu. Guk ondarrabiko kasuan batipateukidegu e, lana Gipuzkoako foru aldundi bezala, hain justu e, ondarrabiko udaleko alderdi politiko guztiek eskatu zigutelako. Gai hori bere gain hartuko zutela, eta guri eskatzen zigutena Gipuzkoako foru aldundi gisa, zan, honetan lankidetza eskaintzea, eta e, bitartekaritzan laguntzea. E, bitartekari lanetan aritu da emakume bat, Gipuzkoako Foru adundiak horretan lagundu du, bai ordenketa hori egiten eta izan da akompainante edo lagun bat bitartekari lan horretan lagundu duena Gipuzkoako foru dudia. Zortzi urt hauetan egin deguna da edo Sustatuna izan deguna da. alderdi politikoen artean. Lanketa gaioni buta emateko, gaioni erantzun bat emateko eta bideo horrettik jarraituko dugu, ondarrabiko udaleko alderdi politikoek eskatzen duten enean, bai? Lana, eta askotan as, a, aipatzen da, ez diskrezioa haundia eskatzen dute zerbait da, zergatik, harimataza haundia delako, korapiloz betetakoa, nik ondo ezagutzen dut ondarribian bizena izelako, emakumea naiz, semea labak ditut, eta egoera zein den badakit, eta egoera da, zaila eta da korapiloz betetakoa. Hor, berrero diot, ondarribiko udaleko, Talde politiko guztiek eskatu digutena bitartekaritzan laguntzea eta horretan laguntzen egon gera. Nere esperantza itxaropenazen dan, berriak asmatuko duela konponbide bat opatzen e, gaionik. Zu foru alduniko e, buru azeratzen bali mazera, ongit horrengo e, alarde parekideari, bai ondarraibien da bai irunen? Guk, Gipuzkoako foru aldundi bezala eukidegun jarrera izan da festetan eta bar ez dugu sekula parte hartu, baina noskini ondarrabikoa naiz eta beti ikusi izan ditut biak. Bietare joango zineteke, lehendakarri baldimazina... Gipuzkoako peru... foru aldun digisa, berriro diotzut e, festetan ez dugu sekula parte hartu, ondarraibi tarra nahi zen e, beti ikusi izan ditut biak. Ongida, fiskalitatea, e, e ekonomia, beste gaietan, hautez konde hauetan, eta krisi ekonomiko baten bueltan gauden honetan, ba, e, pisuzko eztabaida da gaur egun, ez dakit zer politika fiskal, edo e, aldaketarik proposatzen alduzon, datozen lagurtetara. Bai, fiskalitatearen arloak benetan garrantzia handia du izan ere askotan aipatzen da fiskalitateaz, e, diru baliabideak lortzeko e, tresna bezala eta guk urteak daramatzago gipozkako Foru Aldundi gisa eta Diputatu Nagusi Mikel Lorano danetik esanez, tresna bikoitza dela fiskalitatearena. Alde batetik, baliabide nahikoak eukitzea administrazio publikoak beren zerbitzuak eskaintzeko eta bestetik ere ekonomia sustatzeko tresna ere badela. Sentsu horretan aipatu gaur egun daukagun e, tresna hor e, ditugu alde batetik sozietaten zerga daukago ere e, pefezaren ingurukoa edo eta ondare zerga ere badugu Gipuzkoan Europan leku bakarrenetakoa gera ondare zerga daukana gaur egun daukagun sistema progresiboa da eta hor aipamen bat egin nahi nuke PEFESaren kasuan dala e, bueno diru iturri nagusia edo fiskalitateen ikuspegitik aipatu Pfeza edo IRPF bezala ezagutzen dena. Gipuzkoaren ehuneko berrogeik ez du ordaintzen Pfezik. PFsa ordaintzen duten Gipuzkoako ehuneko hirurogei oren artean hogeik ordaintzen du Pefezaren ehuneko hirurogeita hamabosta. Bai? hor rekadiratzen duna da gehien iraba ez handutenek ordaintzen dutela gehiena pefezaren kasuan, bai, gehiena. Eta aldi berean ondare zerga ordaintzen dutela, aberatsek, onda, ondare zerga daukate. Beraz, progresiboa da gaur egun daukagun sistema eta aldi berean ekonomia sustatzen laguntzen du. Berrikuntzan ere apostuag egiten dugu eta horrenkariak ukitzen ditugu kalitatezko lanpostuak sortzeko parte hartzailea izateko e, daukagun egitura enpresakoa e, eta bar eta hor laguntzen jarraitzen dugu kenkariak daukagu zentsu horretan etorkizunari begira zer mundua aldakorra denenean eta ekonomia aldakorra denenean eta baliabideak ere e, bueno, e, aldatzen juten dira denenean momentu honetan alderdi politikoak egiten ari dira azterketa bat zerga sistemaren ingurukoa mm. eta egokitzapenak egon behar baldin badira egongo dira baina berriro diot gaur egun daukagun sistema Gipuzkoan da progresiboa, gehien daukatenek, gehia gordaintzen dute, ondare zerga gipuzkoan dago eta Europan bakarrenetako gera eta egingo diran e, e, egokitzapenak izango diak, horrela eskatzen duelako egoerak. Eta, fiskalitatea baliabilak emprese... sortzeko eta ekonomia sustatzeko. Gipuzkoako enpresek aski zerga ordaintzen dute gipuzkoak dituen berritarako, edo eta um, ez ditetzen emendik joan zeizkie, olako kenkari berezi batzuk enpresegiarri naiz eh. Nike gogoeta bat egingo nuke aurretik eta da. Pentsa zenolako krisia eduki degun adibidez Covidaren garaian, ez? Izan da krisi bat sekulakoa, inork espero ezzuena eta hor fiskalitatearen indarra azpimarratu nahiko nuke eta erakunde publikon indarra ere egoera horri aurre egiteko. Adibide batekin jarriko dit. 2005-ko martxoan, justo eh, apirilean markatu. justu aktibidade dena gelditzu zanean, enpresa gelditzu zian salmentari gabe, inolako likideziari gabe, eta behartzuten azanen justu likidezia zan, egoera bat nun, dana itxita zegoen eta eh, beharrak zituzten, ordainketak egin behar zituzten, eta gelditzu zian inolako eskaerari gabe. Egoera horri Gipuzkoako erakundeok erantzun izan genion hain justu erakundeak sendo gaunde geundelako ere eta hor Gipuzkoko Foru Aldundiak egin zuen ariketa fiskala ez zuen inguruko beste erakunderik egin eta esplikatuko duzu zein dan momentu horretan hartu genuen erabakea izan izantzan Gipuzkako Foru Aldundiak egin beharreko ordainketak beza eta bar egingo zituela aurreratu eta aldi berean Gipuzkoako enpresei autonomoei eta norbanako izan zitzaieniazan egin barritu zuten ordainketak atzeratu. Orduan atzeraztu zituzten enpresak egin beharreko ordainketak eta gipuzkako Foru Aldundiak aurreratu zituen berak egin beharrekoak likidezia behartzutelako enpresek, likidezia behartzutelako autonomoek. Eta horrekin lagundu genien eta eman genien birika en, justu gure e, sektore e, ekonomikoari. Horrekin lortu dugu, bueno, alde batetik, egoera horri eutsi egin behar zitzaion, gipuzkako foru aldun diak 2000 eta emeritziko apirilean, irureunda hogeita amar milioi euroko diru iturriak ekibaldin bazituen, jasoba zituen 2000 eta emeritziko apirilean, urte normal batean, ilureundago eta hamar milioi euro, bi milioetagoiko apirilean, erabaki hori hartu zuenean jaso zituen bi milioi euro. Erakunde batek ahalmena udiki berdu egoera horri horri eusteko eta guk apostu sendoa ingenuen ekonomiaren justu laguntzeko. Bagen ne aukera eta udiki genuen adorea eta hori ere azpimarratu naidet. Udiki genuen ere adorea. Horrekin ekonomiari landu genion eta aldi berean ekonomia berpizten hasizena neurrian ikusi zan zen sendotasuna ere bazaukan. Inoiz baino diru baliabide gehiago lortu duelako Gipuzkoako Foru Aldundiak hogasunean euki ditugun em, E, dirubilketak izan dira errekorrekoak azkeneko bi urtetan. Zailtasun guztiekin, baina hori izan da alde batetik ekonomiak eutsi egin diolako, enpresek eutsi egin diotelako ta eutsi diotel lanpostuei eta Gipuzkoako Foru Aldundia ere bidelagun izan dalako. Hor, azpimarratu, eh, lankidetza hundia egon eta bati pat egon gerala oso gertu erakundeak eta enpresak, hain justu ekonomiari austeko eta lanpostuei austeko. Eta ikusi dugu da, bilakaera krisi egoera baten ondoren, Eh, diru eh, sarrerak izan dira oso handiak, eta aldi berean lanpostua, lan gabezia geisten, geisten, hmm. eh, adida gipuzkoan. Di, dirua biltzea haipatu dugu, pandemia aipatu duzu zu ere, mm. ba, pandemias geroztik, hain justu, ba, diru horrekin ematen diren zenbait zerbitzuei buruz ere, ba, ezta da piztu izan da, adinekoen arzidentzien eredua, kudaketa eredua, zaintza zerbitzuen eredo azkenbatean jakinik, bueno, ba, Gipuzkoan beste urte herritaren laurden bat gutxi gorabehera 65 urtetik gorakoa dela eta gizartea zahartzen doala ez daki zein aterabide proposatzen duen Euskal gilhartzaleak e, zaintza zerbitzuak behar bezala bideratu alizateko. Bai, Gipuzkoako foru aldundiak alor honetan ere kogo e, eta estrategiko bat abian du etorkizuna ere ikiz egitasmoa martxan jartzen duenan Gipuzkoako foru aldundiak dain justu ikusten duelako erronka asko da auzkala lurralde bezala eta gainontzekoekin erkarlanean erantzun asko zobe bat emango zaiola. Eta e, horretan ere ikusten dugu gure erronka nagusietako badala, hain justu, Gure gizarte asko zahartzen ari dala eta abiadura hondian, ordun horri aurre egiteko estrategia bat jartzen da martxan, proiektu estrategiko bat dela Adinberri. Horri erantzungo diona. Adinberri ikusiko da pasaian aste honetan bertan gainera atzoko gobernu kontseiluan esleitu genuen obra 76,4 milio euroko obra bat izango da. Hori da e, esleipena hor jongo da Egoitza eta Aldiberean ere aparkalekua pasaian Eta adin berri izango da egoitza bat, noski e, berrikuntza sartua izango duena, eredu berriarekin landua izango dena, baina ez bakarrek egoitza. Ez, egoitza berriak eredu berriarekin gipuzkoan sortzi izango dira, beste ogeita mar egoitzatan, gaur irur boste e, egoitzatako sarea daukagu horitatik, ogeita marrean eredu berria martxan dago eta er, eredu berria da komunitatearekin lotura, etxe bizitza unitate e, berriak eta berrikuntza daukatenak 8 egoitza berri eta gero pasaian zer egingo da egoitza bat noski apartamentu tutelatuak eguneko zentroa eta egongo da zona bat bideratua egongo da nahiz justu berrikuntzara bakarrik eta berrikuntzare egingo da lanketa bat berrikuntza sortzeko eta ezagutza sortzeko e, zahartzaro aktiboaren inguruan eta aldi berean zaintzeko eredu berriak. Zergatik ikusten degulako eta inkestetan ala ikusi da ze prozesu parte hartzailea bat burutu genuen justu covid ondoren egoitzetan, nun galdetu galetuzitzaien langilei, galetuzitzaien, egoili arrei eta e, galetuzitzaien familieko ei ere, zendolako balorazioa egiten zuten egoitzen inguruko eta balorazioa ona izan zen, eta gipuzkako forualdundiak eginduena da hain justu transizio bat erer, eredu berri baterantz eta da egoitzetan daudenean egoteko etxean egongo balira bezela. Eta hori da, eta da, kon Unitatearekin lotura, berrikuntza eta bizikidetza unitate txikiak. Baina hori egoitzetan, ze ez dugu astu behar e Pertsonan nagusi asko eta asko etxean daudela eta etxean egon nahi dutela. Amaretik sortzik etxean egon nahi du. Egoitza normalean askeneko pausoa izaten da. Eta etxean egoteko horretan, hain justu pasaia ko adin berrik egingo dio ekarpena, berrikuntza geralako lantzen, aplikazioak, eta gu gipuzkoan badaukagu ekimena, amalau, amabostu daletan martxan dagoena, eta dira komunitateak e, zaintzaren ingurukoak eta hor loturak, Osasun sistemarekin, bertako botika, e, bertako gizarte zerbitzuekin bateratua izateko zaintza eta ikuspegi bateratu bat egiteko. Pasaia errila badibidez horietako e, horietako aribide bat da eredu aldaketan zaintzan egoitzara iritsi baino len. Gipuzkoan eztabaida pizten duten hiru proiektu hor eh, dizkizut, deskisut, Abiarondiko trena HTA, Parke Olikoen Inguruko eztabaidea eta Zubietako eraustegia, Laburzki, HTAriburuz ¿Y aquí en la Tabarroita, Pico Arte, es duela Baymere y Kemango? ¿No las ha seguido verdad proyectos sobre ustedes? Y que puso de la rica, es que en fin ya lo tú le ha seguido con el debate. Gipuzkoa lurralde estrategikoa da loturak dituelako Europa-europarekin eta e, peninsula Iberikoarekin, eta apostu horrekin sendo jarraitu behar daukagu. Zerbaika eski egin da mugikortasunak ematen digulako leakkortasuna. Beste bi kontuak aipatu duuna zuen zerbaika eski eginda atarekin jakin proiektu atzeratzen ari dela gure aldetik ikusten deguna da atzerapena daukala, zu badakizu, Espainiako gobernuari dagokukiola horren kudeak eta eta asko atzeratu da eta eten gabe eskatzenari gera ori aurreratzeko, hain justu lehiakortasuna jokoan dagolako, eta gure enpresek eta gure biztanlek behar dute horrelako azpiegitura bat, lehiakor izateko eta mugekortasuna beharrezkoa degulako. Zubietako eraustegiarena, ez dago, momentu honetan, inundik inora hori ez da ez, da ez dabaidagai, hori pasatako e, ez dabaidagai, da, gaindit, gainditutakoa epaitegietara jo duen bakoitzean horretak mm. Elkarte horrek dana galdu ditu. Epaiteko epeketa guztia bai, bai, galdu ditu. Bai, momentu hontan adibidez bada warasoa, gerra ustekerekin igortzen ditulako, kutsadura, igortzen duelako, erraustegi horrek eta badira hainbat e, momentu astero prentzaan ikuste ditu baditula arasoak. Hasierari Asi, helduko diot, bai? Mm. Aipatu dezulako eztabai da, dagait dala kontu hori. Azpiegitura hori aspaldi ez kanpo dago. Beharrezkoa zuen gipuzkoak, eta arazo hori ondakinen kudeaketarena, ari jena zan beste lurralde batzutara eramaten. Eta bengoz, gipuzkoako foru aldun diak, honetan ez aurrekoan, arazo horri konponbidea mazietzaion, Europa guztian horrelak azpiegitura daude, oso ondo funtzionatzen dute, eta hemen genituen berrikuntza aldetikan egi, e, ekipamendu oso, e, oso aurreratuak, eta zerbitzu hori oso ondo funtzionatzen ari da. Ikerketa batzuk ari direla egite moment honetan isurien bat da, dagoela eta ikerketak egiten ari dira, baina kasu guztietan eta hori guretzako bermatzaila da. Baldietan norbaitek ikusten balin badu zerbait gertatzen dela, ikerketak egiten dituta Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrera ematen ditu JHkaren bidez, eta kasu bat egonda, adibidez, frogatua iksurketa bat egoen dala eta zigorra jaso du mm. kasu horretan. Baina esan eta azpimarratu, inundik inora ez dagola eztabaidagai. Ez Izan ere horrelako ez, ez horrelako eh beharrezkoa ditugulako eta gainera zorionez funtzionamenduan dagoelako. Pentsak zenolako egoera genukan horren aurretik askoz ere okerragoa. Zenolako kutsadura sortzen zuen adibidez Sarmarkoseko biltegeak eta bar. Soriones ore gaindituta daukago. Eta gero eolikoen kontua aipatu duzu. Bei dagu daukagun dependentzia energetikoki ikaragarria da Ikaragarria. Behar ditugu berme guztiekin ingurumen ikuspegitik ere. behar dugu nahikoa baliabide txiki, ertain eta hondi, daukagun dependentzia horri aurre egiteko. Momentu honetan ikusten da gainera, Ukrainiako gerraren ondorioz, zenolako ondorio jasaten ari dan e, gure lurraldea, gure enpresak eta bar, naiz eta uste baino hobeto usten ari geran, hain justu dependentziai energetiko ikaragarria daukagulako. Ez daukagun nahiko bariabide, ez daukagun hmm. nahiko energia iturri eta dauzkagunak aprobetxatu egin behar ditugu eta berreo diot. Berme guztiekin, ingurumen ikuspegitik ere behar ditugu txikiak, ertainak eta undiak. Ditugun baliabideak, bai aizea, bai itsasorena eta bar, aprobetsatu egin behar ditugu, berme guztieken. Bururatzen joateko, e, ba, e, azpigiturik dagokien ez, eh? errepideak dira haundi ba, e, batean, diputazioaren eskumen haundien edo nagusietako bat ere, e, bidazo aldean e, ongi daki guan, ba, nolako enbutua ez adenez ba, urteko zen bai sasoietan, bai mugan, bai ondarribian, irunen autopilaketak ez dakite inbertxioska xa ere salatu izan da, agintarien partetik bereziki, zen nolako e, aurrek uspenak edo planak dituzue, bidazo aldeari dagokien ez Udara partean gertitz, gertatzen dinan e, pilaketak dirain justu endaian biriatun peajean e, frantziako estatuak egitintu lako kontrolak eta horrek pilaketak sortzen dituelako e, irungo peajera ino, Eta aurretik ere, oi hartzunean ere, ni donostian egiten dela ondarrabian e, bizi naiz eta udapartean sekulako pilaketak e, egiten dira, eta sortzen ditu, bideatuko peajeak. Eta hori aski ezaguna da, eta ezagutzen dugu agentari guztiok. Guk, e, Gipuzkoako foru aldundi bezala, Espainiako gobernuari eskatu diogu ben baino gehiagotan, gestioak egin ditzala lehenbailen frantziako gobernuarekin, Ara horri konponbide bat emateko egin ditugu gestioak aldi berean ere peajeak kudeatzen dituztenekin iparraldean egin ditugu gestiak ere beste e, iparaldeko departamentuarekin eta bar eta hor eskumena espai, Frantziako estatuarena da. egiten ditu kontrolak egiten ditu migrazioaren inguruko kontrolak eta horrek sekulako autopilaketak sortzen ditu hemen. Guok Irungo peajea zabalduko bagenua ere, horrelako eskariak egiten zaizkigu, horrek ez luke ezertan lagunduko zergatik. Autoak gelditzen diralako oi aurretik, kotxak geldituta daude. Eta gelditzen dira injustu biriatuko peajea geldituta dagolako. Pentsatu da zu kontra alegia, zu donostiatiki biriatura zela kotxak geldituta daude, biriatuko peajean kontrolak egiten dialako, baina aldiz, biriatutik donostira baldin bazoaz, Gure peajetan ez dago inolako autopilaketarik. Sortzen dira, biriatun egiten direlako kontrolak. Gipuzkoako foru aldun bezala. Noski kezkatzen gaitu kontuenek ikusten degulako batipat irunen sortzen dituen arazoak. Ondarrebiko sarreran ere sortzen ditu arazoak. Eta horrek eragina dauka, biztal lehengan eta dauka eragina ere ekonomian. Egin dugu, Espainiako Kongresuan egin ditugu gestioak. Frantziako eh, peajen eh, kudeatzailekin egin ditugu. Sánchez e, presidenteari ere eskatu diogu, eta hori da, ni, e, egin beharrekoa, eta hor ardura Frantziako estatua dauka, eta nik eskatu konioke, ba, irungo udalari, e, gestioa dezala bere alderdiarekin, alderdi sozialistarekin alegia, presidentearekin, berak e, Frantziako gobernuari eskaera hori luzatu di zailon, ez gaite zen gehu, bakarrek izan eskaero, eskaera hori luzatzen duguna. Egin dezagun hitz bat, e, autizkundundorengo aliantzietaz alderdi sozialistarekin, pakto egingo duzu, e, duela lagurte bezala? Hondik hautezku ez ez pasa eta ja, etorkizunea zegarratuko dengatzen aizera. Hurtarri sozialistak, ala ere, errandu, prez dala zuekin egiteko alientza bat, eh? Bai, ala esan du, e, eta behin baino gehiagotan entzun izan diot gainera. Nik e, azpimaratu nahiko nukena da, hautezku hundeak harik eta demokratikoa dira maiatzaren hogeita sortzean gauzatuko dira. Ez dakigu ze gertatuko da. Nik animatzen detiut herritarrak boska ematera joatea, hain zuzen ere momentu honetan ikusten dalako nabarmen bi alderdi politiko direla nagusik ipuzkoan, dela EHU bilduta dela Eusko alderdi jeltzalea, ez dala gauza bera bati botoa eman edo besteari botoa eman, kultura politiko era bat dizberdina ditugu eta gainera kudeaketan ezagutzen dira beraiek eta ezagutzen gera gu. Hortik aurrera ze gertatuko dan, ez dakit. Zerreti... Irakurketa bat egin beharko da, hautezk Guruan, alegia, gipuzko zer nahi duten, baina ez soilik horretan geratuko, nik esango izudanada sortzi urte hauen inguruko irakurketa positiboa dela, alegia, alderdi sozialistarekin agintean, lehenengola urtetan lortu guen duela gipuzoak zituen arazo oso larriei erantzun bate matea, konponbidea eman genien, besteak beste ondakinen kudeaketari, Hor arazo oso larri baze geneukan, ondakinenak sortzen zialako eta kudeaketa zalako bidaltzea horri, horrien gestioa, eta aldi berean ere azpiegituretan errepidetan deskargako errepidea adibidez obrak hasi eta bertan bera utzi zituzten konpondugen genituen. Lau urte hauetan lortu deguna da Gipuzkoako Foru Aldundia etorkizunerara begira jartzea. Beraz ondo irakurketa positiboa egiten Zerren da. Zerrenda iramaslea arrespetatu behar da? E, Irabazten duen ari utzi bertza gobernatzen e, edo ez? Ariketa demokratikoa e, denean ikusiko dugu maiatzea enogeita sortzean gertatzen den eta hortek aurrera ikusiko dugu zer zerregingo den e, baina e, joko zelaia zein den badakigu edo zein kasutan egiten diazun galdera e, ulertuta esango dizuana da gure aspirazioa dela irabaztea e? baina horretarako jendearen botuak behar ditugu eta jendearen botuak behar ditugu neinean animatzen ditut gipuzkorrak botuamatera ze hor e, bueno, parte hartzea behar dugu Baila bai ala bai. Ongi da, bueno, soberatu gastu gera baina azken puntu bat mugatzeniko harremanak, bueno, hainbat kontu aipatu bitugu mugatzen di ere, baina e, ipar eta Euskal Herriaren arteko ba eraikuntza eta harreman horretan ere Gipuzkoak Lotura bokazioa behar du, bai alabai? Bai alabai, ala bai. ez da posible bidazoaren alde batetik eta bestean elkarri bizkarra eman izan gera denbora luzez, eta hori horri buelta eman behar zailo asko kostatzen zaigun egitura instituzionala desberdina daukagula baina bai ikusi deguna da, hor bokazioa badagoela bi aldeetatik e, gure harremanak estutzeko eta horretan jarraituko dugu nahi dugu, legealdi honetan aurrekontuak, e, aurrekontu parte hartzailiak martxan jarri dugu bi aldetan ipar eta hego alden eta, eta bideo horretatik jarraitu nahi dugu baina askoz ere ambizioa handiagoa daukagu. E, hor, harremanak estutu behar herri bat osatzen dugu, eta nahiz eta e, e, egitura instituzional oso desberdinak eduki, harremanak sendotu beharrean gaude, gure herritarrek ere horrela eskatzen dugu, telako hemen e, aldeabaretik bestera gurutzatzen dugu, eta euskera zitze egiten dugu, normaltasunez, eta hor, harremanak sendotu behar dira, bai edo bai beraz, bokazioa eta ambizioa daukagu horretarako, eta e, espin nuke bi aldetati gainera. Ongi daider Mendoza, la arañaga esquermila, eh, gurala izanagatik. Eskerrik asko zuei. Hondetan. Egunona izan dizazuela.